Releviști în cerul sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, tănă o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău.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 Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl a Tot țiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-unul Domn, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat, fiind Dumnezeu adevărat. Născut, nu făcut. Cel de o cu Tatăl. Prin care toate s-au făcut Care pentru noi, oamenii Și pentru a noastră mântuire S-a pogărât din ceruri Și s-a întrupat de la Duhul Sfânt Și din Maria Fecioara Și s-a făcut om Și s-a răstinit pentru noi În zilele lui Pilat din Pont Și a pătimit și s-a îngropat Și a înviat a treia zi după Scripturi Și s-a suit la ceruri Și șade de-a dreapta tatălui și iarăși va să vină cu slavă să-mi judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit și într-o Duhul Sfânt Domnul de viață făcătorul care din tatăl purcede, care împreună cu tatăl și fiul este închinat și slăvit și care a grăit prin proroci și într una sfântă, sobornicească și apostolească biserică Mărturisesc un botez pentru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ceva să vină. Amin. Este cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. I thought it Așelile noastre cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucrul și cu cuvântul, cele cu știință și cu neștiință, cele din noapte și din zi, cele cu faptea sau cu gândul, toate ni le iardă nouă ca un bun și de oameni iubitor. Slavă ție, Doamne! Și pentru a lor să ne rugăm. Ca să mință... Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, Iartă-mi toate cât am greșit în ziua de astăzi, și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă spăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului Isus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Rământul meu este Duhul Sfânt, Trăime Sfântă, slavăție! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul! Doamne, Dumnezeule, rugându-mă ție pentru tatăl meu și pentru mama mea, îmi îndeplinesc una dintre cele mai sfinte îndatoriri pe care Tu le-ai pus asupra mea, care este să-i cinstesc și să-i iubesc din tot sufletul meu și din toată inima mea. Cea mai din în datorirea mea față de ei este aceea de a mă ruga ție. Întotdeauna, pentru sănătatea și fericirea lor. Apoi vine aceea de a mă supune lor și de a-i ajuta din toate puterile mele. O Dumnezeule îndurate și puternice, care cuvântesc pe copii pentru părinții lor și adesea, în dreapta ta mânie, îi pedepsești pentru greșelile lor. Primește mulțumirea mea umilă pentru binefacerile, bucuriile, și binecuvântările pe care le reverși neîncetat asupra lor trimite prea bunule și în viitor binecuvântările tale Și le iartă lor greșelile pe care, ca niște oameni, le vor fi făcut Tu-mi poruncești să respect în ei puterea ta Și să le fiu recunoscător și mulțumitor Pentru viața pe care mi-au dat-o prin ei Și pentru toate îngrișirile și puterea de grijă pe care au avut-o Și o au pentru mine Ajută-mi dar Să urmez poruncile tale Cele sfinte să le fiu supus, ascultător și să nu fac nimic care să-i amărească și să-i întristeze. Răsplătește-le, prea bunule, cu facerile tale de bine pentru dragostea și îngrijirea neadormită din totdeauna ce o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile și întristările, dă-i viață îndelungată, fericire, Liniștită și cu bună înțelegere, voi pe ei, părtași binecuvântării sfinților tăi, înmulțește roadele ostenelilor lor, fă să presosească peste ei binefacerile tale și să sporească în virtuți și într-un destulare, ca să te binecuvântăm în toate zilele vieții noastre. noi și nedreptăți să ne fac, iartă-i Doamne! Celor ce ne fac bine, fără le bine! Fraților și rudelor noastre, dăruiește-le cererile cele către mântuire și viață veșnică. Pe cei ce sunt într-o neputință, cercetează-i și vindecare, dăruiește-le. Pe cei de pe mare, călăuzește-i. Cu cei ce călătoresc, Împreună călătorește pe cei din văzduh îi ocrotește, Celor ce ne slujesc și ne miluiesc pe noi, iertare de păcate tăruieștele. Pe cei ce ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, Miluiește-i după mare mila ta, pomenește pe cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri și-i odihnește unde luminează lumina feței tale. Pomenește, Doamne, pe frații noștri ce din necazuri și îi spăvește de toată primeștia. Pomenește, Doamne, pe cei care aduc darul și fac bine în sfintele tale biserici și le dă lor cererile cele către mântuire și viață veșnică. Pumenește-ne, Doamne, și pe noi, smeriți și nefretnicii robi tăi și luminează mintea noastră cu lumina cunoștinței tale și ne îndreptează pe calea poruncilor tale. Pentru rugăciunile preacuratei, stăpâna noastră, născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria și ale tuturor sfinților tăi, Că binecuvântat ești, în vecii vecilor. Amin. Doamne, cât este de bine când e mama lângă mine. Doamne, cât este de rău când nu-l văd pe tatăl meu. Tata, mama, mă iubesc și pe mine mă îngrijesc. Ține-i, Doamne, îndurate, la mulți ani, cu sănătate. Vă le parte doar de bine să aibă grijă de mine. Amin.